Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Det har ju skrivits otroligt mycket böcker om våra jultraditioner. Det handlar om jultomten, julgranen, julskinkan, julklappar, och det mesta som börjar på ordet jul helt enkelt. Men vi tänkte faktiskt ta upp några mindre vanliga jultraditioner. Vi väljer en del som är utdöda och en del som fortfarande är vid liv. Och... Vi ska börja med ett ordstäv som har julanknytning som du Bengt har på att titta på. Mm. Det går så här. Ingen ordning, sa katten, blev utkörd julafton. Och Det här är antagligen inte något av våra äldsta ordstäv. Det finns inga belägg som är äldre än 1800-talet. Men förr så var det väldigt känt. Det finns belagt från hela Sverige och även Svensk Finland. Säkert mer än hundra uppteckningar. Och ibland så nämns en viss gård där här skulle ha hänt. Här är ingen ordning, sa fänte Katt när han blev utsparkad på julafton. Och i det gamla bondesamhället där ansåg många att inte bara människorna utan också husdjuren skulle bli delaktiga i julfirandet. Korna och hästen de fick rikligare foder än vanligt just på julafton. Och I uppteckningarna heter det att man skulle tacka varje djur med några vänliga ord och en klapp för allt de hade gjort under året. Och sen skulle man önska dem god jul och trivsel under det kommande året. Ibland var det husbonden, ibland var det husmoden och ibland något av som gick ut i fähuset och gav tre nävar havre åt var och en av korna. Och för det första näven så skulle man säga ät väl och för den andra näven trivs väl och för den tredje det är julkväll ikväll. Djuren skulle veta om att det var julkväll, de skulle få del av den stora högtiden. Och från många olika delar av Sverige så finns det uppgifter om att man inte skulle köra ut katten på julkvällen. Det var ju någonting man annars ofta gjorde när det blev kväll. Det var ju på natten som katten jagade råttor och möss. Katten fick inte motas ut julafton. Både katten och bandhunden som annars stod ute skulle få vara inne julnatten. Så heter det i många uppteckningar. Och på flera håll så fick de också en smakbit av varje rätt som folket åt på julkvällen. Ingen varelse på gården skulle behöva hungra eller frysa den heliga julnatten. Men vid någon tidpunkt, när det är svårt att veta, så har man då på en gård struntat i den här allmänt accepterade normen. Och det är det som har lett till ordstävet. Ingen ordning, sa katten, blev utslängt julafton. Mm. Vi ska gå över till julgröten nu. Men kanske först lite grann om risgrinen. kan vara bra som en påminnelse att risgrötsgröt var väldigt länge en festrätt som var förundat bara ett fåtal eftersom risgrynen skulle importeras och det var bara på rikemansborden som man såg den här fina vita gröten. Men tiderna förändrades och så småningom så blev risgrynsgrös också kalasdessert hos bunderna på 1700-talet. Gröt var lätt att laga och passade bra på kalasen och storhelgerna. Jag tror att de flesta känner till att man brukar lägga en skalad mandel i gröten. Det har man gjort ända sedan ja, faktiskt början av 1800-talet när mandeln blev handelsvara. och Då vet man ju också att får man mandeln då blir man gift under året. Och det här med att lägga mandel i gröten, det är en väldigt gammal allmän europeisk tradition. Men frågan är om folk i allmänhet känner till att man också brukar lägga leksaker i gröten. Det har vi nämligen gjort i min familj. Där lägger vi i gröten, i julgröten lägger vi ner en liten, liten porslinstocka som inte är större än en, och en halv centimeter. Den är tillverkad av porslin som sagt. Den har svart hår, små prickar till ögon, rosiga kinder och är alldeles naken. Och den här figuren kallas för grötgubben. Och han ska vara i ryskunskröten och den som råkar få gubben i sin portion blir då förstås gift. Jag hade inte en aning om att det fanns andra som hade grötgubbar i julgröten förrän vi tog upp den här frågan i vårt gamla radioprogram Folkminnen. Då förstod jag plötsligt att det fanns andra som la porslinsgubbar i gröten. Och det hade man gjort på många håll och lyssnarna berättade att den här lilla nakna dockan, som alltså den är som sagt bara en och en halv centimeter högst, den kan till och med vara mindre. Att den hade olika namn. Den hette grötapojk eller grötdocka eller grötnisse. Namn som man ju tydligt hör att det hänger ihop med gröten. Vi var alltså inte ensamma att lägga en porslinstocka i gröten. Och när vi började titta lite mer på det här då kunde vi få se till exempel att den förmögna familjen Hallvill som bodde i Hallvillska palatset i Stockholm... När de åt sin suppé på julafton med jedda, och lutfisk och äppelkaka och riskunskröt- då la man en docka i av porslin i Och Går vi djupare ner i historien då får vi veta att på 1300-talet redan- då gömde fint folk nere på kontinenten all dyrbarheter i maten. Det kunde vara ett litet smycke- i form av en medaljong eller en liten silversked i England där gömde man ett mynt i den traditionella julkakan som man trodde skulle bringa lycka men det kunde lika gärna vara en silverfingerborg som då symboliserade sparsamhet eller ett ankare som symbol för trygghet. Och i Östeuropa har det funnits liknande sedvänjor. I den gammeldagska polska köttsoppan där har man pärlor och mynt och i Ryssland så har man en slant i julpirågen. Men om vi ska prata mer om de här svenska dockorna då i julgröten så är de alltid tillverkade av glaserat porslin. De är små, de är nakna, de har svart hår. De har små prickar till ögonen och de har rosiga kinder. De här figurerna de är könlösa. Men ändå så tillhör det undantaget att man säger att den här dockan är en flicka. Det är helt enkelt en liten gubbe, säger man. Och dockor av porslin, det blev vanligt på 1800-talet. Till början så var det dockhuvud som man hade på porslin. Det finns säkert många som lyssnar på vår podd som kanske har något sånt där dockhuvud hemma i skåpen. Men sen lärde man sig också göra lite större docker med armar och ben. Och porslinstockor, det gjorde man faktiskt ända fram till 20-talet. Mest som lekdocker men också som överraskningar i kakor och julpuddingar. Men hur kom det så att man fick för sig att stoppa en i gröten? Och det kanske gick till som en brevskrivare till vårt folkminnesprogram berättade. Hennes mamma hade varit inne i, nu säger jag namnet på affären, Albin Johanssons leksaksaffär i Jönköping- 1928, strax före jul. På disken så hade Rudolf stått en hel korg full med vita porslinstockor. Och hon hade då frågat vad det var för något. Och då hade fröken bakom disken sagt att det var en grötpojke som man skulle ha istället för mannen i julgröten. Och då köpte mamman en sån där grötpojke och började lägga den i julgröten. Så så kan det gå till. Idag är vi ju inte så många som använder grötgubbe längre. Och... Man kan ju fundera över varför den här seden har försvunnit. En är förstås praktisk och vardaglig. Nämligen att man kunde förstöra tänden om man bet i porslinsgubben. Om man inte hade upptäckt den. Men vad värre var, var att man kunde svälja den. En lyssnare beskrev det här i sitt brev. Jag lekte med gröta, pojken, stoppade den i munnen och svalde den. Vilken uppståndelse! –Mamma ringde doktorn som tyckte vi skulle ta det lugnt– –men kontrollera att gröta grötapöjken kom ut igen. Och det gjorde den. Ja. Om vi tar ordet jul så är det ju ett gammalt förkristet ord. Man drack jul för god årsväxt och fred. Och någon riktigt tillfredsställande förklaring till vad ordet betyder– –har man ännu inte kunnat lägga fram– eh, och sen kom de äldsta kristna kalendrarna och där förlar man ju som vi vet Jesu födelse till årets mörkaste tid nära vintersolståndet. Och eh, den kristna berättelsen om Jesu födelse det är, för de flesta så är ju Lukas evangeliets andra kapitel det som kallas för evangeliet. Men om vi ser på helgdagarna efter juldagen och de namn som de här dagarna har fått då kan vi konstatera att Matteusevangeliet, andra kapitel, har haft större betydelse när den fornkristna kyrkans teologer skapade en årskalender med minnesdagar för kristna martyrer. Det är där i Matteus andra kapitel, som det berättas om Betlehems stjärnan om de vise männen, det står inte någonstans att de skulle vara tre- om Herodes barnamord och sen flykten till Egypten. Den dag som kommer omedelbart efter juldagen- det är ju andra jul, 26 december- och då är det Stefan, Staffan. Och det var ju namnet på den första Martyren. Men om honom uppstod det en legend på medeltiden- att han var stalldräng hos Herodes- och det var när han vattnade sina hästar som så han såg en stjärna speglas i källan, Betlehemsstjärnan. <kör> Sen två dagar senare så kommer Menlösa barns dag som från och med år 2000 heter Värnlösa barns dag. Och det har att göra med att ordet menlös fick en slags negativ bibetydelse i svenskan. Att om man var menlös så var man lite dum men egentligen betyder det ju oskyldig och den engelska benämningen är ju Holy Innocence Day de här barnen som då dödades av Herodes knäktar de uppfattades som kristenhetens första martyrer de var visserligen judebarn men de hade dött istället för Kristus och Männösa barnsdag det var en egen fest i Sverige Hälda. Eh, Fram till 1772 faktiskt, och uppfattades säkert som ett historiskt faktum det här att barna i Betlehem hade blivit dödade. Det kom väldigt, kan man säga, orealistiska siffruppgifter om hur många de var. I en medeltida sjukdomsbesvärgelse så talas det om de 144 000 barnen som. Herodes let dräpa för Jesu Kristi namns skull. Och barnamordet blev också ett vanligt motiv i medeltida kyrkmålningar. Men i vår tid så tror jag inte att det här längre uppfattas som historiskt sant. Och en bok som har tagit upp berättelsen om barnamorden i Bethlehem det är Lord Raglan som var en engelsk kan man säga, folklorist och historiker. Han skrev en bok som heter The Hero, A Study in Tradition, Myth and Drama. Den kom ut 1936. Och det är en analys av handlingsmönstret i ett 20-tal mytiska hjältegestalters liv. Återkommande drag det är att de är son till en gud, att moden är lungfru och att man... Försöker döda honom i barndomen men att det misslyckas. Och Lord Raglan hade ursprungligen tänkt inkludera Jesus i sin bok. Men utgivaren av boken övertalade honom att lyfta ut det avsnittet. Så att man kan istället då läsa om Moses som ju placerades i vassen men överlevde. Om Oedipus, Romulus och Remus. Alla de utsattes för ett attentat när de var barn men överlevde. Från allvar till lite mera lättsinne. Eh, jag tänkte nämligen prata lite om den här snapsen som många tycker man behöver när sillen och sylterna kommer fram på julbordet. För med snapsen så kommer ju också snapsvisorna. Och de gör vi ju på det sätt som vi vill att de ska göras. Nämligen en känd melodi och en ny text. Det här fenomenet att göra snapsvisor på det här sättet är är gammalt, alltså att man tar en ny text och använder en gammal melodi som man gjort i hundratals år. Och melodiuppslagen, de hämtar man ju från melodier som alla kan. Det är barnviser, skolsånger, aktuella slager eller den här tiden på året sånglekar och dansviser. Och en sån melodi som är aktuell just nu är ju faktiskt Hej tomtegubbar. Väl beprövad som den har varit i säkert mer än 200 år det är en populär melodi, det vet alla det avspeglas också i raderna snabbsviser där man har skrivit nya texter på just den melodin det är sån här som börjar hej dunder gubbar slå i glasen eller min lilla lön den räcker inte till men det går ju också bra att svälja julsupen till just precis vanliga hej tomtegubbar slå i glasen och låt oss lustiga vara den här Visans historia är faktiskt eh, höld i dunkel. Melodin publicerades första gången 1815 men då hade den inga ord utan kallades bara Nigare Polskan. Ett tiotal år senare så hittar man ett fragment av texten i en beskrivning av studentlivet i Lund och där finns det en visa som börjar hopp tomt i nu i. Vi vet alltså ingenting om texten, men jag gissar att det nog kan ha diktats i studentmiljö. För vi skulle komma ihåg att gårdstomten, han var ett väldigt påtagligt väsen för många. Och övernaturliga väsen krävde respekt och förlöjligades inte gärna i en visa. Och jag har ju lekt hej tomtegubbar som långdans på julkalas så att... Den har inte bara varit snabbsvisa, den här visan. Och melodin har varit användbar, för på bussen här om dagen så hörde jag småbarnen eh, ta den här texten. Hej tomtegubbar, slå i glasen, vi köper nya på Ica. Kom inte hit, det luktar skit, vi spränger toan med dynamit. <laughs> vi tar gärna emot e-post. Adressen är lyssna at folkmedelspodden.se. Men tyvärr inte vanliga brev, vi har ingen brevlåda. Och på den är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Gustav Adolfs Akademin i Uppsala.